в який не дуже добре тямлю. Прикро тобі зізнаватися, але на економічному факультеті мені запала в око одна молода викладачка. Все почалося з банального. Знайомий доцент, який викладає теорію фінансів, запропонував випити кави на його кафедрі, де я вперше побачив Олю. Спершу ми дуже мило жартували, Розмовляли з кожною такою невимушеною зустрічю, я ловив себе на думці, що хочу, аби це продовжувалося і не обривалося. Глибоко в душі я дуже прагнув, щоб професор Мельник довше хворів, аби я мав можливість замість нього вести лекції і бачитися в ряди з Олею. На східцях біля моєї квартири лежить купа сміття картопляне лушпиння, шкаралупа від яєць, пакети з -під молока, кілька порожніх пачок цигарок, згрібаються ногою зі свого порога. Несподівано відчиняються двері навпроти моєї квартири, з'являється сполохане пожовкле і зморщене лице старенької пані Асі. Шепелявлячи, вона розповідає про підлітків, які це вкоїли. Мабуть, студенти місцевого ПТУ, які бігають до найближчих під'їздів курити чи прогулювати навчання. Я уявляю своїх студентів. Інколи вони мені здаються милими, чистими, небесними створіннями, яких я люблю. А інколи їхні тупі бездушні пики, які, позіхаючи, роблять вигляд, ніби записують мою лекцію, Пробуджують у мені прагнення усіх їх передушити. Я для них дивна, блаженна людина, бо викладаю філософію. А вони завжди хихотять за спиною, показують пальцями, перешіптуються, що пішов звихнутий падре. Чому вони називають мене падре? Через чорне пальто і довге волосся? Студенти дуже часто дають своїм викладачам прізвиська, але глибоко в душі своєму симпатизую. Мого улюбленого Василія Васильовича Розанова називали «козлом», а Аристотель із шайкою своїх друзів в академії над Платоном глумився ще гірше, що вчитель був змушений змінити місце своїх звичних прогулянок. «Мені нема на що нарікати». Бо деяких моїх колег називають синяк, децел, антибіотик, пампушка, доцент-пампушка. Мало не регочу. Я усміхаюся і глибоко в душі розумію, що не можу на студентів гніватися, бо також був таким емоційним, розбещеним, трішки дурнуватим виродком, який пиячив, спав і з дідько знає якими дівчатами вештався, Висіджуючи з матері сльози, хочу тобі сказати, що не знаю, як далі жити. Ні, ні, я не думаю про самогубство, бо не маю до цього схильності. Мені лінь викладати студентам, ліньки писати сумнівні псевдонаукові праці. Подібними вправами пишаються деякі з моїх тупеньких колег, коли. Звітують за роботу списками своїх непотрібних публікацій. Щоправда, деколи приносять задоволення книжки чи окремі статті, які скачую з інтернету і роздруковую. Юра на мене деколи гнівається. Чому нічого не пишеш? Не формат? Чому я не пишу? Він каже, що... Найганебніше в житті мати задатки і їх не реалізувати. Не відповідаю, бо в житті є мільйони людей, які мають задатки, але нічого не досягнули, так і залишилися звичайними людьми без імен, які перейняті лише власним життям, любов'ю до своїх дітей, обожнюванням жінок чи задоволенням, азартними іграми, спортом чи туризмом, Відвідуванням музеїв чи мандрівками. Більшість із них щасливі, і я радий, що в них усе добре склалося. Подумки навіть хотів би сам так жити. Чому ми повинні тільки писати? Чому ми повинні прорікати себе писаниною на незнати, які манівці? Фанатично сліпо вірити.